Um, vom discuta astăzi despre protestele care s-au uh, desfășurat și ieri în uh, toată țara, în marile orașe în special, dar nu numai în marile orașe, au fost uh, protestatari de la Burlad și până la Alexandria, e adevărat uh, oameni mai puțini, în Ardeal a ca cam peste tot, numărul a fost mai mic, de exemplu, decât uh, acum două săptămâni, în București, în schimb, numărul a fost ceva mai mare decât acum două săptămâni, nu mult mai mare, marcat de un incident, ia i zice, izolat, cu caii de la jandarmerie, nici n-aș insista foarte mult asupra lor, deși vă spuneam dimineața în deșteptarea că mi s-a părut că nervozitatea mulțimii crește, ceea ce nu poate fi un lucru bun. Ceea ce vreau să discutăm astăzi este despre sensul acestor proteste. Pentru că, după cum se vede, na, lucrurile ele nu influențează. Pare că în România nu mai are importanță atunci când ies 50.000 de oameni în stradă. Poate dumneavoastră nu mai știți, guvernul Boc în 2012 a fost doborât de 2000 de oameni care au ieșit în stradă. Așa a fost atunci. E adevărat, mai ieși să alții, însă conta foarte mult faptul că oamenii protestau, erau cel puțin ascultați sau se iniția un dialog, era o dezbatere. Noi suntem la capul, capătul unui an, în care poate e o întâmplare, poate nu e o întâmplare, Exact ceea ce nu s-a reușit în februarie a fost împins către sărbătorile de iarnă, în care intrăm chiar în această săptămână. O să vă citesc și din domnul Cristian Tudor Popescu, care le-a urat românilor să aibă sărbători neliniștite, atenție, în condițiile în care na, noi suntem oameni de pace, nu suntem soldați, nu vrem război și cu toate astea fost râți în acest an de zile, iată, într-un lung război care este al nostru în care nu e al nostru, care este al nostru, dar în care, na, nu știu, nu, nu, nu cred că înțelege cineva unde poate duce, ce se poate întâmpla, ce rezolvăm în situația în care puterea ignoră pur și simplu ieșirea masivă în stradă. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați în acest moment ca să răspundem împreună la această întrebare. Ce vă așteptați să rezolve protestele de stradă? Bună ziua, Adrian! Bună ziua! În primul rând îmi cer scuze pentru emoții Din Timișoara vă sunt da. Ce pot să aștepți decât un trai mai bun, spun eu Și o speran speranța că reușim să, să mergem către o, către o direcție bună Spun eu, având vârsta de 43 de ani și având doi copii Mă gândesc la ei, nu mă mai gândesc la mine Dar uh, ieșirea în stradă denotă o situație tensionată între acei aleși pe care unii sigur. dintre noi. Da. exact da, pe care Ele nu au legătură, sau cel puțin nu imediată, cu traiu mai bun. Adică lumea eu Eu zic, că, eu zic că are, pentru că de la justiție plecăm la, la tot ce înseamnă. Atâta timp cât ai un penal care îți coordonează viața, nu poți celui de sub tine să-i pretinzi ca în momentul în care eu vă vorbesc din punct de vedere al omului simplu, care se gândește mâine să-și caute un, un loc de muncă, da? un, un job, uh, să mă, ca să pot să mă angajez la o instituție a statului, așa. nu vorbesc de miliție, scuze, poliție, jandarmerie și așa mai departe, pur și simplu un funcționar mi se cede cazierul. Da. Care, ai, ai, dacă vă scrieți în PSD s-ar este... putea auziți dacă vă scrieți în PSD, nu glumesc și nu sunt sarcastic, s-ar putea să nu vi se mai ceară cazierul, respectiv. Da, mulțumesc. Da, hai, să aș, aș, hai să ne întoarcem să... totuși la ce vă așteptați dumneavoastră să aducă aceste proteste, Adrian. Schimbarea, schimbarea pe care și o dorește uh, populația. De fapt, pentru asta se iese în stradă. Mai exact? Ce înseamnă? Mai exact? Ce schimbare? Uh, să să lăsăm uh, justiția să fie justiție, să-și facă treaba și să ne judece conform legilor și al Constituției. Eu am, înțeles, dar eu am înțeles ce cereți. Întrebarea este dacă dumneavoastră credeți că acest lucru va schimba ceva, faptul că ieșiți în stradă. Pentru asta ieșim în stradă. Eu știu că... asta. Toată Sperăm. lumea știe. Sperăm. Okay. Sperăm că se va întâmpla ceva. Ce? Nu? De asta ieșim. Concret, ce? Ce? Schimbare. Da. Schimbarea celor care, care nu au ce să caute acolo. Schimbarea lui Livu Dragnea, asta cereți dumneavoastră? Unul dintre ei, că îi avem și pe Nicolae și pe mai mulți. Uh, Dar aceea sunt deputați sunt aleși. aleși, reprezentanța ai poporului. De cine sunt aleși? De ei, nu de noi, ba, în marea nu, majoritate. Aleși? Nu cred că... În fine, ok, bine, vă mulțumesc pentru telefon. 037 Sorin, bună ziua. Bună ziua, domnule Moin Figuran. Vă ascultăm. Uh, referitor cu la întrebarea mea eu cred că se va schimba ceva, dar politicienii noștri trebuie să înțeleagă că trebuie să dialogueze cu noi. Noi am ales acolo, ei trebuie să fie în suzba noastră. Deci ce ieșiți noastră în stradă și la final ei ori să dialogeze cu noi. Asta? Să sperăm că da. Să sperăm că da. Problema este că acest partid nu dialoguează. El știe că face cel mai bine nu ascultă vocea poporului, nu ascultă... nu sunt în momentul de față unele de dialog. Adică nu mă înțelegeți, cum spunea... Cred că toată lumea știe pentru ce se iese în stradă. Da, pentru... Asta nu, nu mai pentru... dezbatem, că nu are sens. Întrebarea e finalitatea. Cum vedeți dumneavoastră finalul acestor tensiuni? Eu cred că vor ceda. Eu cred că vor ceda și vor înțelege că trebuie să renunță la ce, ce vor să facă. Deci, Când dumneavoastră, prevedeți așa că tot ieșind în stradă, tot ieșind în stradă. La un moment dat, nu știu, Liviu Dragnea, domnul Iordache, domnul, cum a mai zis, da. Nicolae Șerban și alții, zice, hai, domnule. Unul dintre ei va zice, domne stop. Gata. Până aici. Până aici. aici încă... Ok, bine, vă mulțumesc. 0372069599. Dumitru, bună ziua. Bună ziua. Vă ascultăm. Uh, ca și o finalitate a acestor... Uh... Proteste, eu văd uh, alegerile anticipate. Așa. Nu? Și problema pe care eu o văd uh, cea mai mare este lipsa de reacție la aceste proteste uh, și faptul că mi este tare frică cumva să nu degenereze aceste proteste că lumea nu mai are răbdare. Deci, stați să le luăm în ordine. Doamne, vă temeți eu cred că nu sperați așa ceva și nici nu sper și nu, nimeni Nu, doamne fereste, okay. Doamne ferește! Doamne Vă temeți că la un moment dat, tot ignorând mulțimea, tot ignorând mulțimea, mulțimea exact. va, deveni, ve, va deveni furioasă, da? Exact! Așa, exact, povestiți-mi exact. de acolo încolo, după ce devine mulțimea furioasă. Cum se desfășoară lucrurile, în opinia cum se desfășoară? Cu jandarmi? Cu, nu știu, cu... Cu ce nu trebuie să se desfășoare? Cred că ar trebui politicienii cărora. Ne adresăm prin aceste proteste să înțeleagă că nu mai sunt doriți. Ok, deci dumneavoastră vă așteptați să aibă loc, adică vă temeți că vor avea loc. De conștiință până în ceasul al 12 lea și să-și dea seama că toată această nerăbdare a românilor acolo va ajunge la un moment dat. Deci, la modul sincer și serios, dumitului credeți că dacă manifestațiile de stradă vor deveni sau vor degenera în violență, nu știu, în bătăi cu jandarmi sau mai știu eu ce, domnul Dragnea va zice sunt impresionat, gata, no, bătut. Nu, am vrea să facă lucrul ăsta înainte să se ajungă acolo, să conștientizeze că okay, răparea bine. românilor Crec, este... Cred că orice Iată om sănătos la cap și ar dori așa ceva, dar întrebare, credeți că domnul Dragnea face da în condițiile în care ar avea loc ciocniri de stradă sau mai știu eu ce, de felul ăsta? Hmm? Eu sper din tot sufletul să nu ajung acolo și mâine să cedeze. Bine. Nu știu. Bine. Vedeți, v-am spus că întrebarea e grea. Toți știm pentru ce ieșim în stradă, dar nu e foarte clar cum se va termina acest război. Bună ziua, Andrei! Bună ziua! Vă ascultăm. Din punctul meu de vedere, dacă vom ieși săptămânal, nu vom face nimic. Așa. Deci uh, ieșirea masivă se, pot, se poate, poate avea loc în două feluri. Ori, uh, nu știu, va, va fi un lider al uh, care să-și asume toate aceste manifestații, ori vor promulga, vor modifica acele legi, astfel încât uh, oamenii vor presiza. Sau vor lua act de cunoștință la ce va fi mai grav și atunci vom ieși masiv și se va rezolva... Deci, sta să înțelegem. Fiilat. La să se aștepta să apară un lider din interiorul clasei care... politice sau din stradă, că nu e da, da. clar ce ați spus. Nu, nu, nu, nu. Din, din, din stradă, din stradă. Un lider din stradă. Care da. ce să facă? Adică să, să coordoneze, să... Să coordonezi, fapt, ce anume. Că... Lumea, uite, se organizează perețele. Ne întâlnim la piața Victoriei, mergem în marș până la Parlament. Cât omul mai putea să mergem în marș, că și cu marșurile astea nu știu cum să vă spun. Parcă am fi da. armata franceză în Rusia. Vedere, cu... În, alt, în așa. altă ordine de idei din punctul meu de vedere, da. uh, cei de la PSD sunt foarte bine influențați, să zic, de echipa din Israel. Și o face în așa fel încât uh, să modificările pe care le, le au în vedere să aibă loc în, în zile mai puțin uh, favorabile nouă Adică? Celulat. Adică de 1 adică, decembrie da, sau hai. cum? În preajma, în preajma sărăbătorilor, da. Da. da, ok. Și de atunci, nu știu, lucrul ăsta, ei marjează pe chestia asta și lasă că... Ești. Deci vine ies Crăciunul, lumea... dacă... Da, bineînțeles, asta sunt. Așa, ne zicem acasă fiecare ce... tău în porcu, plecăm Dică, în vacanțe tot, și tot, tot, așa mai departe. Tot din punctul meu de vedere, după, după, după asta dată, după ce vor fi modificate... După modificat ce în porcu, ce da așa, lumea va fi mult mai, mai revoltată. Ei, asta și... e o întrebare. Ce se va întâmpla după aceea, după ce vor vota o astfel de lege? Că va fi un interval de timp de vreo 30 de zile, așa, în care președintele Iohani. teoretic poate să studieze legea. Practic, poate să o trimită și la curtea Constituțională, dar dincolo de intervalul respectiv trebuie să o trimită înapoi sau să o promulge. Nu are de ales. Păi da? nu știu. Cred că depinde de noi. Ok. Deci ziceați că nu facem nimic cu ieșirile săptămânale în stradă și nu da, mi-am fost sigur. foarte clar dacă sugerați să ieși e... o dată pe lună sau. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Cel puțin, mai ales acum în perioada asta când vom avea liber, ar trebui să iasă toată lumea. De, de 1 decembrie, când trec soldații și. Chiar și de 1 de decembrie. Care e problema? De 1 decembrie. Bine, vă mulțumesc, Andrei. Am notat asta cu 1 decembrie. Pentru mine era oricum zi lucrătoare. 037206959. Florin, cred că a închis. L-am pe Florin? Nu. Claudiu, bună ziua. Salut, noi, Vă ascultăm. Vreau să spun oarecum ceea ce au spus și ascultătorii dinainte în sensul că ieșirile noastre sunt un pic ca o ieșire la teatru sau la un spectacol eu nu spun că trebuie să recurs la violență sau alte minuni de genul ăsta trebuie pur și simplu insistat adică în loc să ies 6 până la 9 să ies dimineața, deci ce seara un weekend, păi e weekend, A, weekend, no, weekend da. adică dacă chiar ne pasă hai să blocăm un pic uh, intersecțiile eu știu uh, câteva ore bune, da, și să ne facem auziți, pentru că așa mi se pare că deja e o mod. Adică pe cine mai deranjează că e niște tipi și dau bine în fotografii, le punem pe Facebook. Am impresia că am intrat într-un fel de da. erodare a, a protestului nostru, pentru că el nu mai are ecou. Ca orice război și... pozițional, el devine la un moment dat un război de uzură. Cred că pe asta s-a și mizat. Pe faptul că, domnule, nu să ne mai impresioneze 50.000 de oameni și sunt în stradă. Aia Da, asta pentru că să se iese seara, am ales acum întuneric, oamenii deja s-au obișnuit, deci mi se pare că nu, nu mai avem nicio, nicio forță. Și eu și ieșit, de exemplu, sâmbătă. Sâmbătă, până la un 10, până seara, îmi iau un semi și mai stăm, mai bem un ceai cald, de ce nu? Adică. Bun, și dacă și... presupunem că s-ar face, s-ar, așa cum spuneți noastră, ce s-ar întâmpla? Adică, revenim la întrebarea acestei emisiuni. Ce sperați să aducă aceste proteste? Din păcate, noi suntem ca o echipă. Jucăm foarte bine în apărare, jucăm bine la centru, pasăm, driblăm, dar nu avem atacantul care să o bage poartă. Eu nu mă refer la un lider, mă refer la o opoziție. Adică, la în un program? La... Nu, un program, la niște oameni, în primul rând, pentru că, până la urmă, noi acum nu tipăm împotriva programului PSD. Noi țipăm împotriva furtului, să zicem așa, sau a modificării legilor pentru a legaliza furtul. Da, v-am spus. În principiu, ceea ce cere stradă e să se oprească și să renunțe la modificarea legilor justiției, inclusiv a codului penal. Cam asta. Deci, să o De așa atunci eu ce fac? Scandez împotriva PSD-ului să-l pun pe Orban? Păi, adică nu sunt coerent cu mine. De ce aș face asta? Sau, că nu mai ne-am timp ce dinozauri sunt pe acolo prin PNL. Noi n-avem poziție, Claudiu, încă o dată, este... așa, probabil că așa e cum spuneți dumneavoastră. Revin obsesiv la această întrebare. Ce așteptați să aduc aceste proteste? coerență, implicare din partea noastră. Până la urmă, aceste proteste trezesc în noi conștiința politică a fiecărui om da. și a societății, pentru că aceste proteste poate nu par că duc spre ceva concret. Poate că se vor aproba aceste legi. Dar sentimentul politic și a conștientizării a firii politice, sau nu știu cum să spun mai exact, ne va duce să ne implicăm. Adică eu, eu de exemplu, mm. acum sunt gata să mă implic într-un partid. Da? Așa. Și n-am nicio chef de asta. Dar îmi dau seama că dacă eu nu o fac și dacă prietenul meu nu o face, dacă eu, alți oameni cinstiți, nu o fac, ne merităm soarta. Și atunci, aceste proteste, acele discuții care se nasc acolo, acele oarecum grupuri pe Facebook... Da. Asta va fi ceea ce, ce adevăratul Claudiu, am, o... nu... am înțeles ce spuneți da, sunt de acord cu dumneavoastră am un singur amendament ca să zic și eu ca la Comisia Iordache dacă îmi permiteți înfrângerea străzii va provoca. nu se știe ce va provoca deci dacă strada dacă atâtea zeci de mii sau sute de mii de oameni care ies în stradă și protestează și nu sunt de acord cu această jugănire barbară a legilor justiției ei totuși vor merge înainte și vor înfrânge strada, e posibil ca după aceea să, nu știu, să fim o națiune înfrântă. Nu, România nu poate fi înfrântă, nu în momentul ăsta și nu în circunstanțele și în situația în care ne aflăm noi astăzi. Eu uh, sunt optimist. Okay. Și chiar dacă va fi un episod în care, eu știu, bun an de zile vom trăi cu niște legi modificate, România nu va, nu va rămâne sub piciorul unor hoți asta sunt sigur. România nu va fi înfrântă. Vă mulțumesc, Claudiu, pentru ce ați spus în această emisiune. 0372069599. Remus, bună ziua! Bună ziua, mă, și o singură paranteză uh, înainte. Eu am fost plecat 13 ani în Spania, m-am întors de 4 ani în țară. Cu familia acolo mi s-au născut copii. De ce v-ați întors? Semnăr... Păi asta e întrebarea care mă pun de patru ani și încă, încă nu reușit să răspund, toți prietenii mă treabă la ce te-ai și încă nu, nu pot să dau un răspuns. Sunt foarte dezamăgit. Și referitor la, la întrebarea dumneavoastră, eu nu cred că protestele vor rezolva ceva pentru că ne ignoră. Eu cred că ar trebui trecut la alt nivel, adică gen, grevă generală, dar generală, sau grevă fiscală, dar toată lumea. Greva fiscală nu există, să știți. Bun. Dacă nimeni nu mai plătește nimic o lună, se pune țara pe chituș și Nu, dacă nu mai plătește nimeni o lună de zile, în luna următoare să fiscu blochează conturile. În zilele noastre, greva fiscală e o iluzie. Nu. Își iau ei banii, mă înțelegeți? Adică, Bun, nu. Ia, dacă nu declarați, Bun. atenție, nu e grevă fiscală să nu declari TVA-ul sau impozitul sau pe profit sau pe salarii. Aia e evaziune fiscală. Deci, o grevă fiscală ar însemna să nu să le declarăm și să nu le plătim. Ei, în secunda a doua, vine fiscul și îți conturile și îți ia banii de acolo. Nu e o problemă. Am dar ceva, ceva mai radical. Adică, efectiv, ignoră. Deci, protestea a fost tot anul. Uh, și, până la urmă, e chitic, chitic, că și fac treaba. Adică, ignoră complet. Ok, grevă generală, gata, am notat-o. Grevă reuzează. generală, dar generală, adică toată lumea. Păi, vedeți că nu toată lumea susține această mișcare. Adică, sunt... Na, nu poți să obligi pe toată lumea să facă grevă generală. Fac grevă generală cei care sunt convinși că un astfel de pas este bun. Oricum, iată, încă o idee, vă mulțumesc pentru ea. 0372069599, Dan, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Unde vor duce aceste proteste? Cum se vor termina ele? Cu ce? Din punctul meu de vedere, aceste proteste sunt o mare, mare mascaradă. Așa. Ca în fiecare moment. Se urmă, Nimic nu se urmărește decât preluarea puterii. Din punctul meu de, de vedere. De către cine? De către PNL, pentru că a spus Adinaurii la radio că sunt sute de mii. Sunt o sută de mii de oameni. Sunt oamenii care necăjiși de la multifuncționale, care ies în stradă, orică își pierd salarul, orică îi de șefii, și al doilea rând sunt oamenii care sunt bine controlați de partidele inopoliție. stați din așa poziție, un pic, să-i luăm Ați zis oamenii necăjiți de la multifuncționale? Da. Ce sunt acelea da, multifuncționale? Care, scot, care sunt scoți în, în uh, salariati, care scot cu jobca în, în stradă să urle. Dan, ce așa sunt așa acelea sunt multifuncționale? N-am înțeles ce sunt acelea multifuncționale. De la toate firmele ăștia care vin de la străini care lucră pentru... care ne își țara de o viață. Ok, și de, de ce ziceți? Deci da. vă referiți la de multinaționale. Stradă, Dar de... Multinaționale. multinaționale. Da. Dar de ce ziceți că de sunt a... amărăți? De două ori. Pentru că ei își singur sfoara la gât. Ei scoți în stradă să nu se mărească salariile, să nu se facă una și alta. Dar nu generează Da Dar ce ei ce au salarii mari. Deci cei din multinaționale au salarii mari, Deci, păi asta nu au salarii. Nu au salarii mari. Ba, au? au, au. Eu nu știu. Bă, vă spun eu, cei de la multinaționale au cele mai mari salarii din România. Și lor... Nu ați mai înțeles. Acum de ce are și în stradă dacă au salarii, nu? Nu se leagă. Pentru că sunt obligați. De cine? Sunt obligați. Cum de cine? De, angaj de angajatorii lor. Păi de ce i-ar obliga? Ce avantaj au angajatorii? Să dărâme puterea. Nu v-am zis adineori. Nu păi se să, să, să, să ia cine? Adică, puterea. cine să ia? domnul Iohannis. Domnul Ioh PNL-ul întreg să preia putere. Aici Aici nu ne luptăm pentru principiile noastre. Dana, a văzut că, că săptămâna noastre, trecută PNL-ul a, a inițiat o mo moțiune de cenzură. Știți? Așa. Și da. a scos niște oameni în stradă, în jurul Parlamentului. Știți câți oameni a scos PNL-ul în stradă? Nu știu. 3.500 de oameni, cam așa. 3.500 și păi... acum au ieșit 100 de mii. Da, pentru Bă, că nu au legătură cu PNL-ul. Acum, știți, se urmează. Nu da. mai un foc la un club. Să mai dăm să mai moară niște oameni, și atunci, Doamne, tu dați pe plecați. Gata, au murit oameni. Asta urmează. Dan, trăiți într-o realitate care e. <laughs> Posibil. Dacă vă ziceam ceva frumos de PNL, eram prietenul dumneavoastră. Nu, Acu cu două săptămâni a să închis dumneavoastră telefonul, tu sau îl închid eu sănătate. <laughs> da, bine, Dan. Na, uite, mi-a închis telefonul, Dan. Dan, vedeți că am scris un articol destul de recent, îl găsiți pe site-ul moise.ro, în care am criticat dur PNL-ul. Dar nu cred că sunteți foarte la curent cu altceva decât, n-am, mă rog. În fine, opinia noastră și o respect. Claudiu, bună ziua! Bună ziua! În primul și în primul rând, România nu are cum să fie înfrântă pentru că n-ai cum să-ți înfrânți și pe nu mai stat fără ei. Ai, istoria noastră a dovedit altceva. Posibil. Și în al doilea rând, dacă cumva va trece legea în formă actuală prin Parlament și protestele n-au niciun efect, va trebui găsit o altă formă că cineva mai devreme de o grevă fiscală, într-adevăr, vine cu după 30 de zile și îți spune oprire, dar o formă mai agresivă fiscală, mă refer, va trebui găsită, pentru că alte opțiuni nici nu există. Adică, eu nu văd alta. Dar protestul, protestul în stradă nu are niciun efect. Dar să vă să aibă un efect protestul stradă? Nu. Nu am nimic de pierdut aici. Deci, vă aștepta să aibă niciun efect protestul în stradă? Da. Ok, da. mergem mai departe pe firul logic, trec legile astea ale justiției modifică codul penal, scapă toată lumea. Nu, când treci de parlament, mergi spre președinte. Între da, da... Parlament și președinte ar trebui făcut okay. ce mai mare presiune. După păi... ce a intrat în vigoare este legea penală cea mai favorabilă. Deci, vă așteptați totuși ca presiunile făcute între după ce au fost adoptate, dar încă nu au intrat în vigoare și au fost trimise la promulgare, presiunile făcute atunci de stradă să aibă un efect? Dacă vor fi presiuni economice, da. Știți, deci, președintele poate să le trimite la Curtea constituțională și da. aici, vă, aici intervin și o copinie și vă zic în felul următor, în mod normal, curtea constituțională ar trebui să oprească, adică nu ar trebui să treacă așa ceva de parlament niciodată, pentru că eu un amestec al puterilor în stat. Asta este evident. Dar cred că și eu și dumneavoastră suntem de acord că nu această curte constituțională. Hai, să zic, nu deci, n-are sens să ne gândim la asta. Curtea Constituțională în momentul de față e mai degrabă un pericol decât un apărător pentru democrația noastră. Mai departe președintele poate să le trimită înapoi. După care ele votează în aceeași formă, iar președintele este obligat. Este obligat să le promulge. Deci, deci de ce credeți dumneavoastră, revin și întreb, de ce credeți dumneavoastră că niște presiuni de stradă sau, nu știu, mitinguri, după ce au fost aprobate în parlament, ar duce pentru la Pentru că pericolul ce? e mult mai iminent era astfel ca în februarie, când au mai fost doar 10 zile, toată România s-a mobilizat. protestele alea, exact, pentru că era ori atunci, ori niciodată. Acum încă Parlament se tatonează, în mm, momentul prea, în care va fi un tatonează. pericol mai iminent, ar putea să se strângă mai mulți oameni, dar prețingul, din punctul meu de vedere, trebuie să fie unul economic, pentru că în stradă, pur și simplu, ne interesează. E oricum, urmează să intre pe forma actuală a legislației. Posibil, să zicem așa. De ce? Am o dosare penală mare parte din mine. Era doamna aia care. A, vă am crezut că, am că, că dumneavoastră. Acolo. Am crezut că dumneavoastră intrați nu, în. Așa nu, am e înțeles. E Bine, Claudiu. Dumneavoastră la... spuneți, de fapt, în felul următor, și sunt de acord cu dumneavoastră. Într-adevăr, mulțimile sunt reactive. Așa, așa e, până la urmă, până la un punct este firesc să fie așa. Adică, vorbim de niște oameni, dacă ar fi dirijați de PNL, cum zicea Dan mai devreme, Doamne, cât de, cât de puțin re relevant a ajuns PNL-ul. Îmi pare rău, n-am prea multă simpatie nici pentru Orban, nici pentru acest partid. Însă, cât ne-ar ajuta în momentul de față să existe o alternativă? Din păcate, PNL-ul nu este o astfel de alternativă și asta face situația și mai disperată. Deci, revenind, da, mulțimile sunt reactive. Trebuie să se întâmple ceva pentru că oamenii să protesteze față de ceva. E posibil că acum, în acest moment, pentru că nu mai avem Ordonanța 13 și pentru că să Tocmai de aceea se face această evoluție în pași, doi înainte, unul înapoi, încă doi înainte, încă unul înapoi. E posibil, sigur, ca, nu știu, vigilența sau răbdarea noastră să fie pusă la încercare. 0372069599 Adrian, bună ziua! Salut, salut, Maizeu! Vă ascultăm! În mare parte, de acord cu ce ai spus tu, PNL-ul nu are momentul de față să zic o putere, sau nici, nici măcar dacă ar avea Hai, acum, o, hai să lămurim o dată cu PNL-ul și cu să închidem, că ce a făcut da, domnul da, mai da, devreme da. a fost mai degrabă trolling. Deci, în mod evident, PNL-ul are el însuși o problemă cu dna -ul. Uh, cu o bună parte dintre aleși fie ei locali, fie ei centrale ai PNL-ului, au tăcut așa, au mustăcit în momentul în care Dragnea exact. a făcut ce a făcut. De aceea ei au lipsit, de fapt, și nu au avut niște poziții relevante din februarie și până acum și au prins toată chestiunea asta cu codul fiscal, având o tematică economică care n-are legătură cu DNA-ul și au zis, hai să ieșim și noi acum să facem ceva, că poate ca am aceste energii, da. bineînțeles. Deci nu, e greu de argumentat dar că PNL-ul... Ar... Dar exact. Și în același timp, cred că pro nici protestele nu vor aduce nimic, adică să ne uităm și să îi auzim încă o dată cum vorbesc și ce fel de atitudine au acești oameni care sunt acum la N-a la, la protest? Chiar. Am fost, am fost. Nu e. Eu acum, la fel ca și Nu la cel de ieri. Nu la cel de el, nu la cel Am fost de multe ori, chiar și ca și un antevorbitor am fost plecat în Elveția și am fost la protest acolo, în Elveția. Iar acum am întors întoar după 5 ani de zile. Foarte Ad... de el știu pentru ce m-am întors. Adrian, vă recomand așa, ca un fel de terapie să mai mergeți din când în când la un protest, pentru că vă spun, eu o forță pe care o simți acolo, când ești în mijlocul da, Okay. Am fost, am fost uh, la proteste uh, în, în Zurich, în Elvete, am fost să votez la Berna, deci atât că ieri am fost uh, în, în, am stat în casă pentru că ploa și... Bun, deci vreau să ziceți că aceste proteste da. nu vor aduce nimic. Nu, nu. A spus cineva mai înainte, cred că niște greve punctuale în, în justiție, dacă acolo cineva uh, sau persoanele de acolo care cred că aceste lucruri duc la un, un dezastru, care cu siguranță vă duce, că e ca și cum ai tăia câte un picior de la un scaun. O grevă în justiție, nu, nu știu cum vedeți noastră, din ce știu ei, nu au voie să facă grevă. Unu. Și doi, imaginați-vă cum ar fi să facă procurorii grevă sau polițiștii. Vă dați seama că păi Exact. Ei păi să da. Păi, da, dintr-o dată ia foc România, că sunt infractori care trebuie prinși băgați la pușcărie și așa mai departe. Nu? nu vorbim nu de corupție aici, oricum, vorbim se de, se violator. de la poți... Superficial, Adică, da, sunt de, -am, de da, sunt factor de prindere, dar, nu știu, mi se pare că tot timpul începem cumva să, să ștergem praful de pe mobilă când e noroiul cât casa în, în... Da. Nu cred C că, cred. știți, mi se pare și C o oarecare derobare de responsabilitate din partea dumneavoastră în momentul în care cereți o grevă în justiție, eu nu cred că ei vor face vreodată magistrații grevă, pentru că dacă ei care sunt puși să păzească legea ar încălca, semnalul ar fi foarte prost. În afară de asta, discuția nu este în esență despre magistrați, despre justiție. E mai degrabă despre noi justițiabili, despre cei care beneficiem de actul de justiție, decât Încă ei trebuie să aplice legea, oricare ar fi ea, oricum o fi legea aia. A, că va crește infracționalitatea economică, aia e. Adică, din punctul ăsta de vedere, nu știu dacă... Răzvan, bună ziua! Răzvan? Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Este absolut normal ca oamenii să protesteze, da. Ei pot să protesteze pentru orice. Este un drept care a fost câștigat cu sânge. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, după părerea mea, o țară nu se poate conduce din stradă, nu se poate conduce prin proteste. Cine Pentru vrea să conducă strada? Pe strada asta protestează validation. oameni care au o părere, pe altă stradă pot să fie alți oameni care să aibă altă părere. Cine încearcă să conducă mine... din stradă? Deci, ceea ce vreau să spun este că aceste proteste și orice proteste nu pot conduce o țară. Țara se conduce din Parlament și prin președinte. Eu așa știu. <Away> țara se conduce de către executiv, adică de către guvern și de către președinte. În parlament, parlament se fac legi. În Parlament se fac okay. legi. Atât. Domnul Moise, niște proteste vehemente, repetate perpetu, nu pot conduce decât la un vid de putere. Vidul de putere, la rândul lui, nu poate fi umplut decât prin vot. Așa e în democrație. Așa. Alegem pe unii prin vot oameni care să ne conducă. Da. Noi nu putem să facem alegeri în fiecare an. Vă aduc aminte că n-au trecut de la alegeri decât un an. Oamenii au votat. dar da, atenție. Exțimat. Moment. Nu le convine. Moment. Să stea ne, -ne, -ne, ne, ne, ne, până aici. Pe... Răzvan, nimeni n-a spus că va face asta înainte de alegeri. Nimeni n-a spus vom, vom nu, dar, că să justiția. Nu, dar văd că lume își dorește să plece ăștia. Bun, ok, să plece. Nu, S încă o dată. Nu, e, nu își dorește nimeni, nu dorește nimeni să plece. Nu își dorește nimeni să plece. Deci ce vreau să spun este că oricine vine nu poate să vină... De dar nu, nu e despre ei, asta popular. discuția și nici în stradă. Adică hai să ne înțelegem asupra unor lucruri. Pa despre asta este discuția nu. pentru că protestele exacerbate nu pot conduce în cele din urmă, decât la viț de putere. Păi, domnule, aici este vorba dacă despre oamenii, schimbarea... Dacă au... guvernul își dă mâine demisia, cine vine în locul lui? Păi, cine a schip, cerut schimbarea guvernului? Cine a cerut asta? A cerut cineva asta? Eu însumi v-am spus Ce aici, domnule, vreau tradă. să guverneze. Jos guvernul, nu. să Juram că e prost. Nu, aici este vorba da. despre legile justiției. Despre asta A, e. despre legile justiției. Domnul Moise, mi-ați ridicat mingea la fileu. Vă rog, Vreau să vă rog întâi să stabilim cap. puțin. Care justiție, domnul Moise? Aia care e? Aia a pe a care, care o avem. Asta care asta care, care l-a ținut pățundrea 12 ani în pușcărie nevinovat? Nu știu dacă e aceeași. Nu-l. La... Ai altă justiție? Da, dacă e aceeași. În România la ținu-Pățundrea 12 ani în pușcărie nevinovat? Nu, nu, să știți că... Domnul Moise, stați puțin. Care e justiție? Răzvan, Justiția discursul a dumneavoastră că de discursul dumneavoastră de la... nu mă impresionează, domnule, deci acest tip de discurs nu mă impresionează. Noi toți în țara asta am trăit și am văzut niște schimbări extraordinare în ultimii ani, lucru care ne-a dat speranță. Genul ăsta de spici, de tipul Antena 3, care justiție, abuzurile procură... Dom'le, abuz, nu știu ce abuzuri, despre ce... Mecanismele de justiție sunt făcute să corecteze abuzurile. Inclusiv asta. De-aia treci prin 12 judecători până a ajuns la o sentință finală. În schimb, ce am văzut cu toții, inclusiv infractorii din România, a fost o reducere a corupției. Faptul că corupția au fost prinsi și au început să intre la pușcărie. Asta e o chestiune, odată ce, odată ce ai trăit așa ceva E greu să mai accepti cealaltă variantă. Spre asta e vorba. Puteți să ziceți dumneavoastră orice. Și nu se pune problema schimbării de putere în momentul de față în România. E vorba doar de renunțarea la un act pentru care nimeni n-a dat un vot, pentru că nimeni n-a cerut un vot pentru așa ceva. Despre altceva au fost alegerile. Costi, bună ziua! Da, mă, bună ziua! Nu mai puteam ca treabă și <laughs> am să vă ascult. Hai Sunt Costi. așa, poate... Da, ce să spun, Sunt, mă crucesc în fiecare zi Trece, trece, cu ce țară trăiesc. Haideți, nu, spuneți, nu spuneți pare, unde, unde credeți că, că vor duce aceste proteste. Cu... Asta e dezbat. Unde duc aceste proteste, eu particip la proteste și -mi particip fără să mă scoată nimeni din casă. În loc să stau cu familia, să-mi văd de familia mea, ies în stradă pentru că eu nu mai pot să rezist. Eu am 43 de ani și m-am săturat efectiv. Mi-a ajuns la limita puterilor, așa, uh, cum să spun, am principii și eu de aia ies în stradă. Da, și ok, ok, nu trebuie am, să vă justificați. Am, Putin, eu nu mă identific. Eu am, uh, cum să spun, uh, nu trăiesc rău, am din ce să trăiesc. Toți prietenii care s acolo cunosat de prietenii mei... E să funcționale, ei. mult nu, cum era. Nu eu, nu, eu am afacerea mea, deci nu Așa. trăiesc pe picioarele mele, cum să a spune. Dar nu, nu mă obligă nimeni, și pe, nici pe prietenii mei care mă întâlnesc acolo și socializăm și discutăm despre lucruri importante, spunem noi, nu ne obligă nimeni să ieșim. Bine, asta bine. O idee nu nu vă aduceți, vă rog. Nu spune spune că, pășit, adică... Deci, sigur că, na, sunt oameni care pot crede asta și este dreptul lor, oameni care re reușesc să prindă linie. Eu mai simți Nu vă simțiți provocați. Nu avem opoziție, deci clar, nu, nu avem pe ce să ne bazăm. Nu, asta e dezbaterea de azi. Nu ieșim pentru cineva, da, spuneți, vă rog. Costi, ieșiți, ieșiți, până când ieșiți. Și ce sperați să obțineți ieșind, tot ieșind și nemurind, a afla cine sunt eu. obținem, să știți, că astăzi ast eu și am serviciuri foarte frumoase de acolo, corecte și cu colană vertebrală date. Ok, deci noastră ieșiți, Imagine, da. noastră ieșiți în stradă care să se vadă că aveți o opinie și că e alta decât ce se dezbate în Parlament, da? Ok, cred că am închis. Bine, nu vă ținem întreabă, Costi. Mihai, bună ziua! Mihai, Halo? bună ziua, vă ascultăm! Da, uh, <coughs> m-am înervat cu antevorbitorul dinainte, nu cel de acum, Răzvan. Nu pot, n am cuvinte ca să calific. Nu, fiecare, uh, fiecare, deci trebuie să, încă o dată, trebuie să acceptăm toate opiniile. Da, da, da. Asta, uh, e. Asta uh, e dialog. Singura soluție, că și eu ies la poveste, am ieșit și sunt din Timișoara, am ieșit și în februarie, toată luna, de patru duminici, ce sunt fiecare duminică, uh, singura soluție este ca din uh, 3 ianuarie să declarăm grevă generală, grevă generală, să nu mai mergem nimeni la lucru, să vedem atunci cum ne vor porța să mediul un lucru. Dar ce sfuntie pe, pe 3 ianuarie? Ce sfuntie pe 3 ianuarie că nu mi nu mi să alezi? Nu, dăm o dată certă ca să asta, o spun dau pe Facebook chestia asta ca din 3 ianuarie să nu mai mergem la lucru. Este singura soluție. 3 ianuarie. Bine. Oprim producția. Deci noastre ziceți că protestele nu rezolvă nimic și deci oprim nu, producția. Nu, nu rezolvă nimic decât adică, dacă oprim violență și de care nu sunt nici eu de acord. Am trei revoluția pe, pe pielea mea și n-aș mai vrea să așa ceva, dar un singur, singur protest care poate să-i determine să, să renunțe la, la aceste proiecte de legi inclasificabile, este, este greva generală a țării. Bine. Ok. E punctul de vedere. De Facebook pentru că sunt destul de cunoscut și am destui de prieteni care și în București, și în Iași, și în Cluj, care vor susține această idee. Este singura soluție care poate să determine să nu mai să nu mai facă chestia. Bine, Mihai. Vă mulțumesc pentru opinii. Vedeți că se blochează îndrași conturile de Facebook în aceste zile. E, e ceva foarte dubios ce se întâmplă acolo. Numeroași oameni care au șeruit doar, au distribuit uh, chemările la proteste s-au trezit cu conturile blocate. Încă nu se știe de ce. Se investigează. Există suspiciunea care exista o armată de postaci în spate care ar raporta păcălind astfel noul algoritm al Facebook care a fost făcut să ceva, nu știu ce, nu e clar nici mie. Florin, bună ziua! Alo, Florin? Alo! Vă ascultăm. Uh, bună ziua, în primul rând am ceva emoții, da. prima dată. Uh, în al doilea rând speranța mea nu cred că sunt protestele, bineînțeles mă bucur că iese lumea și mi-aș dori cu cu toată plăcerea să mai văd lume care iese în, în, în centrele orașului, în, în numărul atât de mare care au fost în ianuarie. Florin, nu mai, cred că nu mai, am, mai am mult timp și ceva. vreau să vă întreb unde credeți că vor duce aceste -ă, proteste? Cât mai scurt, vă rog. Pe, pe scurt, eu nu cred că vor duce mare lucru. Ei, eu o să facă tot ce vă ar putea ce vor putea să treacă actele justiției în forma inițială? Eu sper ca deci, domnul președinte să dea așa. drumul la referendum și să blocheze ceea ce e Nu cred inițiez... că un referendum mai poate bloca ceva, din păcate. În finalul, mi-a lăsat 30 de secunde în finalul acestei emisiuni, că vreau să vă citesc din domnul Cristian Tudor Popescu. Găștiți textul integral pe Republica republica.ro. Zice așa, și e un text scris aseară. Ieșirea săptămânală în strada avangardei zecilor de mii de oameni dacă nu se va topi în grăsimea porcului și țuicii de Crăciun, este de maximă importanță, pentru că poate menține treaz gândul celor mult mai mulți care nu demonstrează, dar nici dios nu sunt, nepăsători sau egoiști, cum îi visează puterea. Celor care nu pot fi prostiți în 2017 cu pognitorile propagandistice ale anului 1989, agenturilii, soroși, trădătorii socialismului, statul paralel, nu ne vindem țara, multinaționalele, băncile și BNR care suge sângilii poporului. Așa a scris domnul Popescu, eu doar vă citesc. Singura șansă a guvernanților este lehamitea, resemnarea, abandonul conștiințelor care pot să li se opună. De aceea, dragi compatrioți, nu mă urâs dacă vă urez sărbători neliniștite, mai zice domnul Popescu, iar eu nu mai am nimic de comentat altceva în plus. PCR ți-a prezentat România în direct la Europa FM.